Скритият квас Единайста та неделна беседа от серията сила и живот, Том 3. Друга притча им каза: Подобно е царството небесно на Квас. От Матея 13 глава, 33 стих. Подобно е царството небесно на Квас. Този стих представлява основа на човешкия живот, особено за онзи, който иска да влезе в Царството Небесно. За да разберете вътрешния смисъл на този стих, трябва да си дадете поне толкова труд, колкото домакинята, която готви всеки ден, колко пъти тя реже лук, кълца го, очите й се просълзяват. Но продължава работата си. Тя знае, че като реже лука, все ще изкара нещо от него. Тя се грижа за мъжа си, за децата си, иска да ги нахрани и задоволи. Каквито недостатъци да има домакинята, каквото и да говорят за нея, тя има идея, която иска да постигне. Ако тези, които слушат Божието Слово, Нямат търпението и постоянството на домакинята, те стоят по-низко от нея. Наблюдавайте с какво внимание следи пърженото на лука, как се вслушва в цвъртенето. По звука, който се чува при пърженето, тя познава дали е опържен лукът или не. Познавате ли и вие, кога вашия лук се е упържил? Или приличат и на онези важни дами, които предоставят цялата работа на слугините си. А те само заповядват и ядат на готово. Те не мислят много. Штом се отказват от пърженето на лука, отготвянето, те сами противодействат на мисълта си. Ни дават възможност да се развива. Огънят. Тенжерата, чиганът, лукът представляват предмет на мисълта. Домакиня, която знае да готви, която разбира състава и значението на храните, знае как да ги хармонира. Също така тя познава какви мисли влизат в ума й, Нения вътрешен чиган. Тя знае как да ги съчетае. От божествено гледаще, човешкият мозък не е нищо друго, освен тиган, в който се готвят мислите на човека, за да излезе от тях нещо ценно, което да задоволи както самия човек, така и неговите ближни. Един ден и Бог, като високопоставената дама ще каже на слугината. Приготви ли яденето? Донеси го, да го опитам. Ако слугинята го е изготвила добре, ще получи похвала. Ако не го е изготвила добре, ще бъде наказана. И вие сега готвите, но се отикчавате. Ако домакинята осмисли готвенето, ще осмисли целия си живот. Всяка мисъл. Всяко чувство и всяка постъпка ще бъдат за нея ценни предмети за изучаване. Мнозина гледат на пърженето на лука като на нещо маловажно. Какво ще кажете за набръчканото лице на старата баба и на стария дядо? Маловажни неща ли са техните лица? Който знае да чете, ще намери нещо ценно в набръчканото лице на бабата и на дядото. В напръчканото лице е написана историята на цял род. Също така и по пържения Лук, учената домакиня, чете историята на неговия происход, кога е създаден и така нататък. Като пържи Лука, тя чете, размишлява върху различни въпроси. Без обикновената философия на живота. Човек не може да проникне в дълбокия смисъл на земния живот. А ако не разберете земния живот, как ще разберете небесния? Ако хората не разбират отношенията към мъжа и жената, към брата и сестрата, към родителите, към обществото и към човечеството, как ще разбират Какви трябва да бъдат отношенията им към разумните и възвишени същества и към Бога? Ако не знаете как да слугувате на земния си баща, как ще служите на небесния? Небесния баща изисква от всички хора по-велики дела, по-големи жертви от тези, които земния баща изисква. Съвременните религиозни хора говорят за Бога, но си го представят като обикновен човек, от когото могат да изискват всичко, каквото им е нужно. Те си мислят, че какъвто е земният им баща, такъв е и небесният. Като говорят за онзи свят, и него се представят като земния. Те си мислят, че и там има плодни градини, вкусни, доброкачествени плодове, музики, песни и веселие. Като отидат на този свят, ще ядат, ще пият, ще се веселят, с една дума ще благоват. Докато са на земята още, те искат да избягнат мъчноти и страданията, да живеят в рай. Това е невъзможно. Земята е училище, а който учи, той минава през големи мъчнотии. Какво представляват мъчнотиите? Велики уроци От кого ще получите тези уроци, не е важно. Може да ги получите от мъжа си или от жена си, от брата си или от сестра си. От майка си или от баща си, от дъщеря си или от цена си. Може да ги получите от обществото, от народа си и така нататък. Важно е да прочетете урок, да разберете смисъла му и да го приложите в живота си. Всички предмети, които ви обикалят, са сенки на реалността. Ако не разберете смисъла и значението на сенките, не можете да разберете самата реалност. Трябва да виждате нещата правилно, за да ги разбирате. Как ще виждате и разбирате? Като човек. Ако гледате на света сума на рибата, ще го разбирате по рибешки. Ако го разглеждате сума на птицата, ще го разбирате по-птичешки. Ако го разглеждате с ума на млекопитаещото, ще го разбирате като него. Как трябва да гледате на света? Като рибата, птицата, млекопитаещото или човек. Разбирането на рибата, на птицата, на млекопитаещото не е истинско. И човек... Още не разбира живота в неговия абсолютен истински смисъл. Само онзи разбира живота правилно, който е минал през великата школа на земята. Христос казва, подобно е царството небесно на квас, който, като го взе жена, скри го в три мери брашно. Ще кажете, че думите квас, брашно, жена, замесване са обикновени. Всеки ден жената взема квас, брашно и го замесва. Право е това. Майстори сте във всичко. Как се приготвя квасът, знаете. Хлябът също. Как се мели житото, знаете. Обаче важно е какъв смисъл влага Христос в думите, подобно е Царството Небесно на квас. Квасът, брашното, нощвите, за които говори Христос, подразбират физическия свят, който постепенно се организира. Със своето организиране той създава човешкото тяло за което са нужни няколко елемента. Квас, вода, брашно, нощви и жена, която да ги свърши. В това отношение жената, майката, може да се оподоби на нощвите. Житото, брашното е онази жизнена материя, от която се формира човешкото тяло. Квасът, е средата, в която се проявяват условията на живота. Има два вида квас ‒ хлебен и спиртен ‒ не само във физическия свят, но и в умствения и в чувствения свят. Квасът всякога произвежда две противоположни реакции ‒ хлебния квас произвежда хляба, от който се нуждаят всички живи същества. Който го еде, той се развива правилно. Спиртният квас произвежда спиртни питиета, които упояват човека и се отразяват вредно върху нервната му система. Много болести се дължат също така на различни заквасвания. Намерено е, че при създаването на човешкия организъм вземат участие два вида квасни гъбички. Едни полуорганизирани и други организирани или живи. Всъщност, активно участие в този процес вземат живите организми, които се размножават непрекъснато. Квасът, от който е образувано брашното, т.е. материята на човешкия организъм, е средата, в която попадналите микроби се развиват при благоприятни условия. То образуват известни съединения, то се разлагат. Значи, процесите на съединяването и разлагането, които се извършват в организма, не са нищо друго, освен вкисване, т.е. втасване на живата материя. Когато процесите в организма причиняват растение, размножаване, Цъфтене и връзване, казваме, че човек живее. Когато процесите причиняват разлагане, разрушаване, разединяване, казваме, че човек умира. Примесени на хляб квас, живите ферменти се размножават и живеят, като отделят непотребни вещества. Затова Моисей е забранявал на евреите да месят квасен хляб. За да не се развалят чувствата и мислите на хората, те трябва да се пазят от квас, при който се отделят непотребни вещества. С това се обяснява, защо някои мисли и чувства умъртвяват човек. Срещате една мома, която е заквасена с любовно чувство. В първо време тя е радостна, вълдушевена, разположена. След една-две години тя губи разположението си, отвръщава се от това чувство. Коя е причината за състоянието й? Квасът. Тя е била заквасена с бирен квас, от който остават непотребни отайки, останат ли в организма. Те се отразяват вредно. Когато приготвят бира от същия квас след ферментация на кашата, отстраняват се всички отайки. Останат ли отайките, бирата се разваля. Следователно, когато бирените или спиртните ферменти попаднат в организма на младата мома и почнат да се размножават, те отнемат жизнената енергия. Тя постепенно губи разположението си, обесърчава се, отчаива се, вижда, че е станала жертва на едно лъжливо чувство. Съществуват квасни гъбишки от различен происход, както в обикновения живот на човека, така и в религиозния. Чува, че да казват за някого, че добре проповядва, повдига съзнанието на хората. За друг се казва, че заблуждава хората. Кога една проповед заблуждава? Когато разстроива домове, семейства, общества и народи. Обаче всяка проповед, която има за основа любовта, мъдростта и истината, не заблуждава. Тази проповед почива върху законите, които Бог е поставил за основа на битието. Всичко в света може да се измени, но Божиите закони никога. Който лъже и заблуждава другите, който се радва на злото на другите, той прави зло първо на себе си. Като знаете това? Не се страхувайте, че хората могат да ви заблудят. Паднал си в локва. Нищо от това. Ще ти подам въже и ти ще се хванеш здраво за него, без да мърдаш. Ще бъдеш тих и спокоен. Че си кален, нечист и това да не те смущава. Новото учение представлява чиста планинска вода. Ще те туря в тази вода, ще те държа в нея, докато се изчистиш. През тази вода трябва да минат всички мъже, жени и деца, за да се изчистят. Кой може при това положение да каже, че се е заблудил от идеите на новото учение? Скриква са в три мери брашно. Прашното, за което говори Христос, е материята, от която се създава човешкото тяло. Това става в отробата на майката. Следователно, каже ли някоя мома, че може да стане майка, тя не разбира законите. Преди всичко, тя трябва да се пречисти и да присее добре брашното, с което ще работи. И тогава да пристъпи към майчинството. От чистата или нечиста материя, с която майката разполага, зависи какво дете ще роди – светия или престъпник. Ще кажете, че само в добрите деца е вложено божественото. Не е така. В процеса на зачеването и създаването на детето, божественото още не присъства. Това е ниш процес. Божественото в човека иде отпосле, след раждането на детето, когато то се диференцира като материя и дух. Докато е само материя, в него няма нищо възвишено. Казано е в стиха, че жената замесила кваса в три мери брашно. Това показва, че замесването се извършва в трите свята – в физическия, духовния и божествения. Ако замесването става правилно на физическия свят, ще се извърши правилно и в другите два свята. Ако замесването не е станало правилно на земята, и в другите светове не става правилно. Следователно растението и цъфтението на растенията е в зависимост от почвата, в която са посадени. Доброто жилище се отразява благоприятно върху здравето и разположението на човека. Всяко физическо пресеснение, всяко съмнение и колебание се отразяват и върху разположението на душата. Съмнението, подозрението. Безверието се дължат на присъствието на бирения квас в човек. Любовта, обичта, вярата са друг вид квасни ферменти, които наричаме с общо име хлебни. Хората търсят любовта, но не знаят къде се намира тя. Достатъчно е да се домогнете до кваса на любовта, за да намерите самата любов. Турете кваса на любовта във вашето брашно и очаквайте резултат. Някой туря кваса на омразата в брашното си, а очаква любов. Това е невъзможно. Замесиш ли кваса на любовта в три мери брашно? Скри го внимателно. За да не дойде някой отвън и да тури в него ферменти от друг квас. Стремете се към квасните гъбички на живия хляб, в които се намират житното зърно. Сегашните хора минават през големи мъчноти и страдания, защото са се отклонили от правия път и са станали двуквасни. Първоначално Бог е създал едноквасни. Искате ли да се върнете в правия път, да живеете добре, трябва да бъдете едноквасни. В това се заключава истинската философия на живота. Ако от една страна люби, а от друга мрази, човек е двуквасен. Резултатът от този живот е вкисване или разлагане. Ако сърцето ти люби, а умът се съмнява, ти си двукласен. Това показва, че умът ти е закласен с една мисъл или с едно желание, а сърцето с друго. И взе го жена, да го скри. Христос употребява думата жена не в този смисъл, както обикновените хора я разбират. Думата жена... На български се пише с четири букви. Първата буква Ж е съставена от два полукръга, свързани с два диаметъра, перпендикулярни един на друг. Полукръговите представляват двата свята, духовния и божествения, свързани помежду си с помощта на двата диаметъра, които не са нищо друго, освен божествената жена или дева. Която слиза отгоре. Тя иде на земята да научи хората, как да месат хляб. Тя носи необходимите елементи на живота. Писанието е казано, че духът трябва да слезе върху човека, да го просвети и научи на всичко. Според Христа духът не е нищо друго, освен разумната жена, която знае да меси. Тя е свързана с Божията любов. Като дойде в дома на човека и намери брашно, тя го туря в нощвите и го замесва. Житото се превръща в брашно чрез страдание, т.е. чрез воденицата на живота. Воденицата заедно с воденичния камък приготвя материята за образуване на бъдещите човешки тела. Понеже човек ще възкръсне чрез своето тяло, за това то се приготвя божествената воденица на страданията. В този смисъл думата воденица и страдание са синоними. Като страдате, не плачете, но си кажете, днес моята воденица мели е брашно? Защо идат страдания за да има брашно, замесени на хляб. Когато разумната жена слезе в дума ви, тя ще потърси брашно, квас, нощви, за да ви умеси хляб. Като приготвя квас за хляб, тя туря в него малко вода. Какво нещо е водата? Тя символизира живота на земята. Значи страданията приготвят материал за месене, квъсът е божественото семе, а водата условие за неговото покълване и растение. Така трябва да се умеси всеки човек, за да стане християнин в пълния смисъл на думата. Който няма воденица за медлене на брашното си, не може да си меси хляб. За да имате брашно, първо трябва да имате жито. Житото представлява Божествената душа, за която малцина имат ясна представа, Въшната дреха на Божествената душа е разумната жена, която меси хляба. Хората искат да знаят, ще бъдат ли спасени, ще възкръснат ли. Който има воденица, брашно квас, нощви и вода, ще възкръсне. Нямаш ли тези елементи, не можеш да възкръсниш. Ти си ленив човек. Какво трябва да направиш, за да възкръсниш? Ще се обърнеш към Бога с молба, да ти помогне, и твоята водиница да почне да мели. Който не разбира смисъл на страданието, той се моли неговата воденица да спре, да не мели брашно. Нека мели и твоята водиница. Това е велико благо за човешката душа. Всички воденици трябва да мелят брашно, за да се приготвят материал за вашите бъдещи тела. Не напускайте воденицата си, за да не прашаса и да се размножат мишки и плъхове в нея. Някога в далечното минало, в християнската епоха, имало един голям, богат манастир. Главният гумен обичал да си хапва повече, отколкото трябва, Затова това често ял и пил скалугерите и забравил задълженията си към Бога и манастира. Ден след ден манастирът се напускал, иконите и книгите потъвали в прах. Пайжени кръстосвали стаите, манастирът изглеждал пуст и изоставен. Един ден царят на тази страна пожелал да посети манастира, за да види как служат калугерите на бога. Той се срещнал с гумена, който го развел навсякъде. Обиколили всички манастирски постройки и помещения, черквата, библиотеката, жилищата на калугерите. Царът останал крайно изненадан от нечестотиите и напуснатия вид на манастира. Той не ни казал нищо на игумена, нито на калугерите, не ни направил нито една забележка или мъмрене, но казал, че и следната година иска да посети манастир. След това се обърнал към игумена и му казал — ще ти дам три въпроса, на които искам отговор след една година. Въпросите били следните. Колко струвам аз? За колко часа мога да обиколя цялата земя? Какво мисля за теб в дадения момент? След това царят заминал за столицата си. Царят заминал, но от тогава и животът на Егумина се изменил. Той започнал да мисли усилено върху дадената задача и си казвал, ако отговоря вярно на трите въпроса, ще бъда възнаграден. Ако не мога да отговоря, наказание ме чака. Като мисля усилено върху разрешението на задачата, той забравял често да еде и да пие, поради което ослабнал толкова много, че станал почти неузнаваем. Всички калугири си питали помежду си, какво стана с нашия гумен, че ослабна толкова много? Какво го мъчи? Един ден. Магирът на манастира го запитал какво го измъчва, каква мисъл го безпокои. Игуменът отговорил. И да ти кажа, не можеш да ми помогнеш. Оде, знаеш. Аз вярвам, че ще ти помогна. Що ме така, ще ти разкажа. Магерът е слушал внимателно игумена и и най-после отговорил: Мога да ти помогна, но с условие да си променим ролите. Ти да изпълняваш моята служба, а аз твоята. Веднага двамата влезли в ролите си. И гумената облякал дрехите на стария магер, поначернил малко лицето си, за да не го познаят калугерите. И започнал да готви. Магирът пък в ролята си на игумен веднага издал заповед да изчистят добре целият манастир и всеки да изпълнява точно службата си. През времето на своето игуменство той следял строго за реда и службите в манастира. След една година царят посетил пак манастира и останал крайно изненадан от реда и чистотата. След това Той се обърнал към Игумина и го запитал. Готов ли си да ми отговориш на зададените въпроси? Готов съм. Питаш ме колко струваш? Ти струваш 29 сребърника. Ако Христос, най-големият цар, струва 30 сребърника, ти струваш един сребърник по-малко от него. На въпроса «За колко време можеш да обиколиш земята?» отговарям «Ако се движиш с бързината на светлината, ще обиколиш земята за 24 часа. Ако се движиш по-бавно, ще обиколиш за по-малко от 24 часа». На третия въпрос «Какво мисля за теб в дадения момент?» отговарям «В дадения момент ти мислиш, че говориш он за игумен, когато познаваш от преди една година. Същност аз съм друг. И тъй, докато не турите вашия гумен на мястото на Магера, вие няма да разрешите трите велики въпроса в живота. Вашия гумен е ял и пил до сега. За нищо не е мислил. От сега нататък ще го турите в кухнята. За да бъде полезен и за другите. И като взе жената кваса, скри го в три мери брашно, докле вкисне всичкото. Турете и вие, божествения квас в ума, в сърцето и във волята си, за да ги закваси, да станете нови хора. Ще кажете, че искате да отидете направо при Бога. И това ще постигнете. Но след, като се изчистите. Какво правят лекарите, когато им предстои някоя важна операция? Първо се измиват ръцете с чиста вода. После с някакво дезинфекционно средство. И най-после се турят чисти каучукови ръкавици. Тялото е храм Божий. Там не се допуска нечист човек. Какво ще стане с болни, ако някой нечист човек по ум и по сърце го оперира? Той непременно ще се зарази. От чистото излиза пак чисто. От благородното благородно. Като знаете това, бъдете внимателни един към друг, за да не си пакостите. За да стане замесването правилно. Нощвите ви трябва да бъдат нови и чисти. Брашното и квасът пресни. Проверявайте по няколко пъти на ден какъв е квасът ви. Ако сте неразположени, проверяйте какво е състоянието на вашия квас. Штом разположението ви се подобри и квасът се е подобрил. Проверявайте мислите и чувствата си. За да знаете, възходящи ли са или нисходящи, по тях ще познаете кваса, с който сте се замесили. Правете това наблюдение и върху кваса на своите близки. Вижте какво е състоянието ви, когато посещавате свои приятели и познати. Ако при влизането в един дом се чувствате добре разположени, квасът на този дом е добър. Ако изпитвате неразположение, стягане в сърцето, квасът на този дом не е пресен. Има нещо нечисто в него. Това не значи, че мъжът или жената в този дом са лоши, но квасът е лош. Достатъчно е малко да ги предизвикате, за да се проявят лошите качества на техния квас. В едно село двама другари пили заедно, и на излизани от кръчмата единия от тях, поканил другаря си от дома си, да го нагости. Като наближили къщата му, той взел едно дърво и набил другаря си. — Защо ми биеш? — запитал го той. — Бияте, защото идиш от дома да видиш жена ми. На никой мъж не позволявам да посещава моя дом. Това е квасът на пиянството, който го кара да бие другаря си. Аз имам думата пиянство в широк смисъл. Който има много желания е пияница. Който се удоволства също е пияница. Всяка ненаситна мисъл, всяко ненаситно чувство в човека го прави пияница. Класът на пиянството руши, чупи, събаря. Дето и е да го турите, всичко разваля. Нощвите на всички хора са напукани или чупени. Съвременните хора се нуждаят от нови нощви, в които да турят приятно брашно и пресен квас. Старото брашно трябва да се изхвърли навън, защото се е вгорчило. Иде вече Бог в света. Той сам ще го оправи. Но вие не трябва да развалите това, което той прави. Ако Бог работи, а човек разваля, най-после той ще го остави да прави каквото иска, но ще понесе последствията на своето неблагоразумие. Като минава престрадания, човек придобива опитности и си учи как да управлява своята водиница, за да мели добре брашното си. Който греши, сам разваля воденицата си. След това трябва да се обърне към Бога, да се разкае, за да му даде нова воденица. Заедно с новата воденица се сменя и водиничарет. Новият водиничар е по-добър и разумен. Той знае, че ще мели брашно при условията, които му са дадени. Никой няма право да изменя условията на своя живот. Кой и е воденичарят на децата? Техните родители. Те са длъжни да следят какво правят синът и дъщерята. Видят ли, че бягат от условията, в които господарят на воденицата ги е поставил? Те им казват. Тук ще седите. Нямате право да напускате условията на вашия живот. Ще кажете, че трябва да обичате децата си. Как ще проявите любовта си? Ако ги оставите да вършат каквото им дойде на ума, това любов ли е? От какво се нуждае главния? От хляб или от милувка? Като го нахраниш, ти проявяваш любов към него. От какво се нуждае жадния? От вода. Как ще проявите любовта към детето си? Ако е гладно, уморено, измъчено, няма да го оставите с старите дрехи, но ще го измиете и обличете с нови, чисти дрехи. След това ще го нахраните и ще го турите да спи. Във всеки човек живее един ангел, чрез когато изпитват любовта ви. Ако детето ви е своенравно, ще го накажете, ще го смъмрите, за да разбере, че има по-висока воля от неговата. Волята... На родителите. Детето не е доволно от отношенията на майка си към него, но неговият ангел е доволен. Той наблюдава всичко и пише какви методи прилагате във възпитанието на своето дете. И вие, като децата, обръщайте се към Господа, за да искате извинение за своите погрешки. Кой е видял Господа? Който и мълчи, той го вижда. Слепият не може да го види. Бог е навсякъде, във всички красиви форми, в камъните, в цветята, животните, в изворите, звездите, хората. Ще кажете че тук се говори много за Бога. Който обича Бога, познава го. Штом го познава, той говори за него. Как познавам Бога? Както познавам Слънцето? И вие познавате Слънцето, следователно познавате и Бога. Като виждате Слънцето, виждате и Бога. Но не е нужно да го виждате толкова голям, колкото Слънцето. Достатъчно е за всеки човек, да вижда и да се представя Бога толкова голям, колкото мозъкът му може да го обхване. Това върху което днес говоря е във видение към великата философия на живота. Който иска да разбере дълбокия смисъл на Христовото учение, трябва да има квас, брашно, нощви и да знае как да замеси брашното. Няма ли тези елементи? Той ще дойде до обратни резултати на това, което желая. Например, имате дъщеря или син с силни чувствени желания. Обаче вие искате да го насочите към Бога, там да отправи своята любов. Какво става в последствие? Вместо да повдигне чувствата си в по-високо поле, той ги понижава. За да не дойдете до такъв резултат, започнете с малки прояви в чувствата. Нека започне отначало с любов и състрадание към бедни, страдащи хора. Нека помага на своите по-малки братчета и сестричета. От малкото постепенно ще върви към голямото, а не обратно. От голямото към малкото. Щом започвате от малките неща. Големите постепенно ще ви се откриват. Човек е съчетание на много удове. Очи, уши, нос, ръце, крака, мозък и други. Какво ще остане от него, ако отнемат изведнъж всичките му удове? Не започвайте с големите величини, за да не свършите с катастрофа. Изучавайте закона на цялото и закона на частите, за да разберете великия смисъл на живота. Някои се възхищават от учените, от великите музиканти, художници и поети, и ги боготворят. Няма защо да боготворите човека. Първо се задайте въпроса, има ли този човек воденица и воденичар, брашно, нощви. Квас и може ли да замеси хляб? Ако няма тези елементи в себе си, не само, че не е божество, но стои по-долу от животно. Всеки трябва да се запита, носи ли в себе си добрата жена, която ще го научи да замесва кваса с три мери брашно? Къде можете да намерите добрата жена в живота? Ако сте религиозен, ще я видите в лицето на патриарх, ако сте патриот, в лицето на царя, ако сте добър син, в лицето на майка си и на баща си. Като отидете по домовете си, нека всеки за себе си да изговори думата брашно няколко пъти. Така ще разберете нейния вътрешен смисъл. Ще кажете, че брашното е скъпо днес? Мъчно се намира. Едно време беше евчено, никой не мислеше за него. Това е за материалното брашно. Какво ще кажем обаче за брашното, за което Христос говори? То не се купува с никакви пари. Много е скъпо. Колко струва това брашно? Как можем да си го доставим? като дадете всичко, което имате на разположение. С какво може да откупите вашето тяло? С нищо. На физическия свят няма ценност равна на човешкото тяло. Какво ще стане с тялото ни, като умрем? Обичайте Бога и от нищо не се плашете. Потърсете добрата и разумната жена в себе си за да се ползвате от нената светлина и топлина, за развиване на семената, които Бог е вложил във вас. Отворете умовете и сърцата си, за да влезе разумната жена в тях, да замеси добрия квас, от който ще получите небесните плодове. Ще кажете, че добрата жена ви мачка много. Нека ви мачка. Това е за ваше добро. Целунете ръката и благодарете за това, което прави за вас. Тя е единствената жена, която заслужава да целувате ръката й. Кой човек има право да целува? Чистият. Ако си чист, целувай всички хора. Ако не си чист, никого не трябва да целуваш. Какво представлява чистият човек? Чешма, която отолява жаждата на всички пътници. Тя напоява всички животни и освежава и съхналите растения. Това, което руши и внася развала в живота, е ни честотата. От всички хора се иска честота. Достоен за името си е само онзи учител, възпитател, философ, проповедник, общественик, който внася в умовете и в сърцата на своите възпитаници и последователи истинското, същественото знание. Това е чистото, положително знание, към което се стреми човешката душа. Защо ви е знание, което само товари човека, без да му помага? Какво ще кажете за магарито което носило на гърба си ценни книги и икони? Хората се кръстили и кланили на иконите, които носило, но то си останало магаре. Нищо не придобило. Защо ви е такова знание? Можете ли да се ползвате от една светла идея, ако я държите вън от себе си като икона? Тя има смисъл само когато се приложи. Изеко жената, скри го в три мери брашно. Как се познава, кога разумната жена е в човека? Когато той е готов да прости на ози, който му е причинил най-голямата пакост. Нека всеки каже в себе си. Заради Бога мога да прощавам и на враговете си. Който може да прощава на враговете си, той има любов в себе си. И ще възкръсне. Не е достатъчно да си мислите, че имате любов, но трябва да проявявате любовта към родителите си, към своя мъж, към жена си, децата си, приятелите, неприятелите си и така нататък. Като родителите майката трябва да каже... Готова съм да направя всичко за това дете. Защо децата на някои майки умират? Защото майките им не са дали от тях такова тесто, което ми било нужно. Мъжът, мъж и жена, които са оживели в любов и частота, раждат здрави деца, жизнеспособни, пълни с любов. Когато водениците ви започнат да мелят добре бържитото, когато приготвите нови нощви и добра жена слезе отгоре да замеси брашното ви, вие се намирате вече пред новата епоха. Пред епохата на Божествения живот. Това, което ви проповядвам, трябва да се опита. Учението, което ви се дава днес, обхваща целия живот. Всички живи същества. От най-малките до най-големите. Това учение може да се проповядва и на рибите, и на птиците, и на млекопитайщите, като се преведе на техен език. Важно е човек да не гледа на животните като надолни същества. Той трябва да зачита живота им. Какво правят сегашните хора? Вземат кокошката извъртят главата и я турят в тенже развряла вода, за да я оскубят. Хващат мухите и късат главите им и след това се оправдават, че мухите носили зараза. Ще знаете, че всяко живо същество носи повече добро отколкото зло. След всичко това, ще дойде някой да ме пита. Може ли да убива мохи и комари? Може само ако е в състояние да им покаже пътя, по който трябва да вървят. Можем ли да изпъдим най си? Можете, ако им покажете по-добро място, по-хубава и ефтина къща от вашата. Следователно, кажете ли на някого, че ще го изпъдите? Трябва да му дадете по-добро място от това, на което е бил. Казвате за някого, че говори лоши работи. Той говори лоши работи, но върши добри неща. По-добре ли е да говорите добри неща, а да вършите лоши? Когато хората се ласкаят, те само се залъгват. Тези залагалки хранят човека толкова, колкото като говорите на гладния за любов, той се нуждае от хляб, а не от любов. Хората говорят за Христа, че е велик човек. Възхваляват го, а също време още го държат разнат на кръста. Това не е любов. Не ви упреквам, че не любите. Но ви казвам истината, която ще ви освободи от заблужденията. Помнете символите, които ви дадох днес, за да се служите с тях в живота. Нощвите представляват физическия човек. Воденицата представлява страданието, през което човек минава. Квасът човешкия ум, брашното Човешкото сърце, а жената, която ще го замеси, представлява висшето съзнание в човека, т.е. душата, която възпитава, повдига и облагородява ума и сърцето. Служете си с тези символи като методи за ликуване, за трансформиране на състоянието. Ако сте гневлив и неразположен... Представете си мислено, че пред вас стои нощ с брашно, квас и вода в нея. Замесете кваса и брашното заедно с водата и пригответе хляб. Извикайте на помощ разумната жена. Докато месете хляба, неразположението и гневът ще изчезна. Нека всички мъже, жени и деца, Месят брашно, за да оправят живота си. Не казвайте, че страдате, но кажете си, че воденицата ви мели брашно. Върши някаква работа. Мислите ли така, страданията ви наполовина поне ще се намалят. Като проверявате думите ми на опит, вие се убеждавате в истинността им, а не ги приемате като аксиома. Ако дъщеря ви мислят да се жени, отворете Евангелието на мястото, дето е причата за кваса и за жената, която умесила брашното, и се опитайте да изтълкувате. Говорете на дъщерите и на синовете си истината до толкова, доколкото те могат да ви разбират. Ако им говорите според степента на тяхното развитие, те ще ви разбират. Не се страхувайте. Не мислете, че няма да ви разберат. Какво става днес? Майките се страхуват да говорят истината да пред синовете и дъщерите си, но им търсят подходяща партия, богати или учени. Богатството и ученост, учеността не са съществени неща в живота. Важно е момата и момъкът да бъдат здрави по ум, сърце и воля. Ако между ума и сърцето им се яви дисхармония, ако в чувствата се явят противоречия, те заболяват от туберкулоза. Затова си казва, че туберкулозата е болест на чувствата. Човек заболява от охтика, когато люби и мрази, когато надеждата му се превърне в отчаяние, когато вярата му се превърне в безверие. Изобщо. Когато омразата, отчаянието, безверието вземат връх в човека, той заболява от гръдна болест. Охтиката е психическа болест. Когато се свива стяга, човек пак заболява от охтика. Дробовете му постепенно се свиват, докато попаднат микроби отвън и той започва да се оплаква от болки в гърдите. Бацилите го нападат като орли, изяждат трубовите му и казват, понеже този човек не е достоен да живее, нека му ослужим, да го изпратим на онзи свят. Днес и на вас Христос говори, да умесите добре хляба си и да се пазите от лошия квас, който покварява умовете и сърцата. Къде и е Христос? Във всеки добър, справедлив, истинолюбив човек, който е готов да се жертва за благото на своите ближни. Търсете Бога и Христа не вън от себе си и вън от хората, но в сърцата и в умовете. Глеждайте се едни в други, за да видите, че Бог живее в вас. Ще кажете, че злото е взело надмощие в света. Това показва, че е наближило времето за идването на Царството Божие на земята. Щом злото вземе надмощие, всички хора ще започнат да плачат и Бог ще слезе на земята да изсуши сълзите им. Когато злото умъртви хората, Бог ще ги възкреси. Той запитва пророка. Си човечески, тези кости могат ли да оживеят? Чи можеш, Господи, да ги възкресиш? Аз виждам вече, как сухите кости се събират под ръцете на добрата жена и те постепенно оживяват. С други думи казано, новият живот иде да оформи новите мисли и желания. Да изтече от тях новия човек. Велико дело се твори днес пред цялото небе и цялата земя. Сега, като се върнете по домовете си, вижте влязал ли Христос в мъжа и в жена ви, в децата и в приятелите ви. Ако те имат нощви, квас, брашно и вода, и сами могат да замесят брашното си, ще знаете, че добрата и разумната жена, т.е. Христос, е в тях. Благодарете, че над всички са дадени елементите на живота, за да оживеете и възкръснете. Във всеки човек има нещо добро. Божественото начало е вложено във всеки го, но то трябва само да се събуди и прояви. Мъртвите ще възкръснат, а живите ще се проявяват. Това ще стане скоро. На кои хора? За онези, които имат нощви, квас и брашно. Остава само едно — да слезе добрата жена отгоре и да замеси брашното ви. Време е вече да турите вашия магер на мястото на вашия игумен. И да му зададете въпросите колко струвате вие, за колко време ще обиколите цялата земя и какво мисли царят за вас. На първия въпрос отговорът е даден. Вие струвате 29 сребърника. Като съберете числата 2 плюс 9 равно на 11, събирате 1 плюс 2 равно на 2. Двойката Представлява жената число на противоречие. Отговорът на втория въпрос е, че можете да обиколите цялата земя за 24 часа, ако се движите с бързината на светлината. Числото 24 е образувано от 2 плюс 4 равно на 6. Шесторката означава закон на движение. Тя означава още разумната жена, която знае да меси брашното. Числото 6 представлява правилен шестоъгълник, на който трите върха са обърнати нагоре, а трите надолу. Това число означава още слизане и възлизане, т.е. число на вечното движение. Отговорът на третия въпрос. Ти мислиш сега, че аз съм старият гумен, когато познаваш от по-рано, но се лъжиш. Аз съм друг човек. Това значи, царят трябва да почне да мисли обратно. Че не е дошъл на земята да царува, а да слугува. По думата цар разбираме всеки човек. Следователно, всеки човек трябва да знае, че е дошъл на земята да служи с любов на Бога, на своите ближни и на себе си. Беседата е изнесена на 26 август 1918 г. в София.